а якими ліками допомогти. І неомильно стверджую, немає кращого засобу для оздоровлення нації, як і уподібнення красі природи, що витворилось на нашій землі для вічного життя у славі. Проте часом страх діймає душу, що ті сили, які змогли б відпустити пружину, Зникають з національного оведу або не діють дома у неприглядному песимізмі і благословенні миті, в якій міг би статися вибух культури, нечутно проминають і може трапитися і таке, що пружина в стиснутому стані проїздся згодом і ржею. Чи вже проїлася? Цілих десять літ, відколи маємо незалежність, турбує мене ось такий парадокс. За умов окупаційного цензурного терору все ж з'явилися у світі Марився Чурай Ліни Костенко, люди зі страху Андріяшика, Самотній Вовк Дрозда, мертва зона Гуцела, Собор Гончара первоміст загребельного – все це, літературні шедеври, і всіх їх тут не перелічу. А на свободі, ну майже нічого рівноцінного з-під пера молодих не вийшло. Безкінечно триває так звана постмодерністська манія, калькування чужих зразків, обтяжування стилю незрозумілою лексикою і карколомними конструкціями – і бачення виключно негативу. Я адресую це моє писання талановитим молодим і вже не дуже молодим співцям, які надто глибоко застрягли в негативі, і видобутися звідти не можуть. Вони так ретельно видавлюють з тіла хворої нації гнійні болячки, що, врешті, крім розкладеної матерії, нічого вже не спроможні бачити. Тож хочу нагадати їм, що в набагато гірші часи, бо ж у неволі наші майстри слова створювали неповторні за красою садки вишневі, і небо невмите та заспані хвилі, і безмежне поле в сніжному завою, і чари поліських пущ, і музику арідника в карпатських ізворах. Дайте, дайте ж українській поезії хоч клаптик синього неба, Послухайтесь нарешті Миколи Вороного, чай на нашій землі не лише алкоголіків запльованих гуртожитках та шизофреників психіатричних лікарнях існує не тільки тваринна похідь, злучки без любові, таргани блювотиння, а й чиста сльоза зими. З якою б наполегливістю не прикваплював, як кожен крок сонця в бік півночі, коли воно заходить, і як би не скнарив, відраховуючи ті самі кроки небесного світила, після того, як воно, зупинившись на час, починає відкочуватись назад, все одно – Настає осінь, а за нею зима. І я вже нині печалюся, що вечори починаються зразу після обіду, а ранки, ніби з похмілля ніяк прокинутися не зможуть. Та, незважаючи на те, я ніяк не надякуюся природі, що вона так пишно прощається з нами барвистими хвилями осені. Щоранку виходжу на озеро, обрамлене осіннім лісом, щоб якнайбільше захопити для себе того кольористого дива, ідеально синього неба, лісових пожеж і тихого смутку осінніх вод. Хожу зі своєю нерозлучною бартхою, яка із медіума стала враз звичайною палицею. Бо ж більше не загрожують світові градобої та буреломи. Різьба на голівці Бартки потьмяніла, ніби стерлася або проникла всередину металу, щоб у Йолоні знову набратися магічної сили для наступного літа. Ті таємничі письмена за весь зимовий період проступлять на поверхню тільки один раз – коли я буду запрошувати біло Бога і чорно Бога на святу вечерю, а вони, звісно, не прийдуть. І я суворо попереджу їх, щоб не навідувалися, не прошені, і влітку, бо відішлю їх на темні бори, на дикі звори, там, де кури, не допівають і голосу християнського не чути». Осінь у Наварії починається на Спаса. Коли мої бузьки відлітають у теплі краї, вже зміцнили крила у леченят, вже суворий батько, зайнявши спостережний пункт на чолопку водонапірної башти, провів із своїми дітьми.